Марк Анунчо сидів на ліжку, обхопивши руками коліно і опустивши голову на груди. Тепер очі його були сухі, але в голосі звучала болюча образа. Вони не беруть мене, сказав він. Не дозволяють летіти з ними. Шеффілд сидів у кріслі навпроти Марка, сам геть розгублений. Вони зможуть взяти тебе потім, сказав він. Ні, гнівно заперечив Марк. Не зможуть. Вони ненавидять мене. І зрештою я хочу попасти в табір сьогодні, зараз. Я ще ніколи не був на чужій планеті. Тут стільки можна побачити і вивчити. Вони не мають права тягти мене назад, коли я хочу йти вперед. Шеффілд похитав головою. Мнемоніків привчили беззастережно вірити, що їхній обов'язок – збирати факти, і що ніхто й ніщо не може й не має права Перешкоджати їм у цьому Можливо, після повернення на Землю Він, Шеффілд, запропонує, щоб для них запровадили Щось на зразок контрнавчання Врешті-решт, мнемонікам час від часу доведеться Існувати в реальному світі І, можливо, все частіше і частіше з кожним поколінням В міру того, як їхня роль у галактиці зростатиме Шеффілд спробував підійти з іншого боку «Знаєш, а там може бути небезпечно?» – сказав він. «Мене це не турбує. Я повинен знати. Я повинен вивчати все, що стосується цієї планети. Доктор Шефілд, ви підете до доктора Саймона і скажете йому, що я полечу». «Та ну, Марку, якщо не ви, то я піду сам». Він легко звівся на ноги, готовий вирушити до Саймона негайно. «Подивися на себе». Ти ж сам не свій відзбудження. Марк стиснув кулаки. Це не чесно, доктор Шеффілд. Цю планету знайшов я. Це моя планета. Шеффілдове сумління зазнало відчутного удару. Те, що сказав Марк, почасти було правдою. Ніхто, за винятком Марка, не знав цього краще, ніж Шеффілд. І ніхто, знов-таки крім Марка, не знав краще, ніж Шеффілд, історію планети Троя. Конфедерація планет почала планомірне дослідження галактики лише в останні 20 років, коли на весь зріст постала проблема надмірного перенаселення старих планет і розширення кордонів галактики. Доти людство заселяло нові світи навмання. Чоловіки і жінки вирушали в мандри великими гуртами у пошуках нових земель та кращого життя, наслухавшись чуток про існування придатних для заселення планет, або ж відправляли світ за очі групи охочих розвідників. 110 років тому одна з таких груп натрапила на братуся. Вона не зробила офіційного повідомлення про знахідку, бо не бажала, щоб за нею потяглися юрми спекулянтів землею, підприємців, виснажувачів надр і взагалі всякої потолочі. Через кілька місяців деякі неженаті чоловіки домоглися, щоб на братусь доставили жінок. І якийсь час колонія процвітала. Тільки через рік, коли частина людей уже померла, а більшість із тих, що залишилися, були хворі або ж при смерті, вони подали сигнал біди на найближчу населену планету Преторію. Уряд Преторії на той час знову перебував у скрутному становищі, тож він переслав звістку про лихо секторальному урядові на Альтмарк, та й забув про все, вважаючи, що сповна виконав свій обов'язок. Уряд на Альтмарку відреагував одразу ж і вислав до Братуся санітарний корабель. З нього на планету скинули сироватку та різні інші препарати. Сідати корабель не став, бо лікар, який був на борту, поставив здаля діагноз – грип. Тобто сильно применшив небезпеку епідемії, що лютувала на Братусі. У своєму звіті він доповів, що скинуті медикаменти чудово забезпечать подолання всіх проблем. А втім, цілком імовірно, що сісти на планету не дозволив екіпаж корабля, який боявся зарази. Але в офіційному звіті на це не було і натяку. Через три місяці з братуся надійшло останнє повідомлення. Про те, що живих лишилося тільки 10 чоловік, та й ті вже на грані смерті. Вони волали про допомогу. Це повідомлення разом із попереднім медичним звітом було переправлено на землю. Однак центральний уряд являв собою гігантський бюрократичний лабіринт, у якому будь-які повідомлення блукали без надії, доти, доки хтось дуже впливовий, не виявляв до них особистого інтересу і давав їм справжній хід. Цього разу не знайшлося нікого, хто б зацікавився далекою планетою, на якій помирало 10 чоловіків і жінок.